На ногах не у всіх ще взутих, але у всіх вже розкутих видно було сліди кайданів, то живі рани, то засохлі або гнійні струпи. Дороге вбрання це здобич взята з колишніх панів і мучителів, знята часто з убитого або конаючого господаря і тому інколи закривавлена чи подерта під час сутички з ворогом. Майже всі невольники булисяк так одягнені в це здобути в зруйнованому місці вбрання. Усі невольники, москалі, донські козаки, поляки, українські гречкосії, винники, броварники особливо козаки, що недавно були в тяжкій неволі, з давно нестриженими або обчухраними, як вівці влітку головами, схожі були тепер чи то на татар, чи то на турків, чи то на вірменів. Лише стомлені, змарнілі, засмаглі обличчя говорили про те, що все це тільки вирвалося з каторги, зірвалося з ланцюгів. На галері чути було дивний гомін. Лунала мова польська, московська, українська, особливо ця остання. Хто спав, розкинувшись на сонці, ніби досипав недоспані в неволі ночі? Хто їв, що встиг захопити з собою, покидаючи місто сліз і крові християнської? Хто розповідав комусь про свої мандри в неволі, про свою далеку батьківщину, про тих любих і далеких, яких, можливо, давно вже немає на світі? Москалі браталися з козаками. Гречкосії, винники, броварники з ляхами. Усіх їх порівняли неволя і червона таволга. Який старий, повернувшись обличчям на північ, бив земні поклони. Молодий хударлявий хлопець з довгими русявим волоссям, одягнений у турецьку з басманами куртку, поверх голого загорілого тіла і в широкі турецькі шаровари, під перші худощоку рукою, співав, вірніше горлав сльозами на голубих задумливих очах. «Как по морю, как по морю, как по морю, морю синьому. Та особливо вразила Сагайдачного і його супутників серед цього хаосу якась молода вродлива жінка в багатому турецькому вбранні, відкинутої назад чадрою. Вона сиділа, повернувшись обличчям до моря, і гірко плакала. Сагайдачного здивували ці сльози, серед загального здавалося щастя. Він думав, що це татарка або туркеня полонянка, захоплена козаками, і підійшов до неї. Жінка сиділа, не повертаючи голови, видно було тільки, як здригалися її плечі. «Мати Божа!» – почулося крізь плач. Сагайдач зрозумів, що це не бусурманка, йому стало жаль її. Він не знав, чого вона так горює та гірко плаче. «Молодице, чого ти плачеш?» – тихо запитав він. Жінка не відповіла, вона плакала ще гірше. Маленька татарочка, побачивши її, прожугом кинулася до неї і голосно заридала – Бідна дитина згадала матір, яку почала вже була забувати. Вбрання татарки нагадало дівчинці те, що вона втратила, і мала, вмиваючись сльозами, уткнулася цю олівкою коліни невідомої жінки. Це була єдина жінка, яку побачила дівчинка після того, як загубила матір серед полум'я і зойків. Невідома жінка швидко обернулася, блиснувши на всіх своїми ясними, чудовими, але заплаканими очима, і припавши лицем до дитячої голівки, жалісно, але безмовно ридали. Сльози блищали на очах суворого небаби. Олексія Попояча тремтіли губи. Мазепа якось розгублено м'яв кінці свого саєтового пояса, кліпаючи очима і нерішуче поглядаючи на Сагайдачного, який вдавав, ніби відганяє щоки муху. Що воно таке? Не наше? тихо показав Сагайдачний на жінку. — Та вона, ваша милість, сказати б «зрадливиця», — промовив якийсь обідранець, дивлячись в очі згайдачному і запобігливо усміхаючись. — Зрадливиця? — здивувався гетьман. — Так, боярине, зрадливиця. Козака-бродяги, значить, жінка-полонянка, в полоні сказати б була, а воно чоловік їй буде пісню співає, як по морю. І обідранець показав на русявого парубка. — Чоловік цієї молодиці! — Показав Сагайдачний на молоду жінку, що вже перестала плакати і потішала татарочку, яка й досі ще схлипувала. «Її, ваша милість, козак-бродяга буде, полоняник теж. А от як він козак, тобто, побачив отута цю саму молодицю і пізнав у ній свою жінку законну, та як дізнався, що вона побусурманена, то він і не впізнає, і не визнає її. Погана, каже бусурманка. А ми самі, ваша милість, Орловські, з Орла Града, Орлянин я». Ваша милость, і кілька років тому в обжинки татарва полонила нас. А як ниньки Ваша милость, Ви нас оце полону Агарянського визволили, і ми Ваші вічні богомольці будемо, молитимемо, значить, вічно за Вашу милость Бога із діточками, і життя нашого не пошкодуємо. А коли треба буде свічку поставити за здоров'я Вашої милості, ми й того не пошкодуємо, богомольці ми Ваші».